11. rész Derész türelmetlenül megdörzsölte a halántékát, és legszívesebben rá ordított volna a kapitányra. Az őszülőhajó parancsnok láthatta a Sienha szemében felvillanó dühöt, mert sietve megszólalt. Biztosíthatom nagy követ, hogy mindent megteszünk a keresett személyek megtalálása érdekében. Az űrhajót nem hagyhatják el, és csupán idő kérdése, mennyi idő, Vágott Montyé szavába a bérgyilkos. Napok, hetek! A kapitány arca elsötétedett. Pár óra. Az embereink szintről, szintre, kabinról, kabinra járják végig a A belső érzékelőket a maximum kapacitáson futtatjuk, így a szervizalagutakban és karbantartó folyosókban sem rejtőzhetnek el. Meg lehet, ha bár mégis feljutottak a fedélzetre, és a jelek szerint a maga által ígért fegyveres őrség sem ért semmit, csapott szikrázó szemmel Deris az ülés karfájára. Mondtjén nagyot nyelt, majd Kurtán Bicentett. Meg fogjuk találni őket. Remélem is. Mindent megteszünk, nagykövet. Ezt el is várom. Jut eszembe. Tegyen meg nekem egy szívességet. A lehetőleg hamarabb kísérjék a Sienhá fogjot a kijelölt mentőkabinhoz. Ja, és nagyon hálás lennék, ha nem futtatnák le a teljes diagnosztikát kilövés előtt. A bérgyilkos nem várta meg a kapitány válaszát, de aktiválta a kommunikátort. Érezte, hogy Iddar befolyása immár teljessé vált Montjé felett, nem kell hát tartani a hajó panancsdok akadékoskodásától. Deris fejfájása csak erősödött a beszélgetés során, és már azon volt, hogy kér valami gyógyszert a számítógéptől, amikor Iddar sürgető, suttogó hangja jutott el a tudatáig. Be kell lépnünk a hajó rendszereibe. Nem bízhatunk ezekben az ostoba emberekben. Személyesen kell a nyomukra akadnunk. Deris fanyar mosollyal bólintott, majd kezét az antigravitációs kagylőülés mini konzójára helyezte. Idárnak mindegy volt, hogy melyik ponton hatol be a csillaghajó informatikai hálózatába. A Sien Hát könnyű szédülés kerítette hatalmába, és a következő pillanatban eltűnt körülötte a luxuskabin. Hideg sötét térben lebegett, amit halk zümmögés járt át. Közvetlenül mellette lilás fénycsík húzódott egy távolabbi vibráló fénykavalkáddal teli csomópont felé. Derisnek olyan érzése támadt, mintha egy rosszul megvilágított úton haladna egy fényorgiában fürdő metropolis felé. Nem tudta volna megmondani, mennyi idő alatt jutott el a sárga, vörös, kék és zöld minden árnyalatában pompázó hatalmas geometriai alakzatok közé. Ahogy felbámult egy jókora türkiz árnyalatban villódzó gúlára, megerősödött benne az érzés, a fényváros a csillaghajó adatbankjai és vezérlő rendszerei. Ha kicsivel jobban koncentrált, már azt is tudta, melyik jobb szóhíján épület micsoda. 6 szint hulladékfeldolgozó, négyes szint folyosóvilágítás, kettes es szint szindioxidregulátorok. Iddar mutatta az utat, ő irányított. Deris csupán utas volt a saját anyagtalan kibertéri testében. Léptei súlytalanok voltak, alatta ezer és ezer adat pulzáló optikai vonala szállította megfelelő helyekre az információt. Két jókora oszlop között vakító fehér elektromos ívek zizegtek. A bérgyilkos csupán egy pillantást vetett a fenyegető jelenségre, és már tudta, mi történt. Gonoszkás mosolyra húzódott az ajka. A technikusok szorulni fognak, ha az ellenőrzés kiszúrja, rosszul kalibrálták be a csomagelosztó mikroreléit. Az Isten hallgatott, de a ha nem bánta, biztonságban érezte magát Iddarral. A maraton zümmögéshez néha erősödő, halkuló, elektromos sercegések csatlakoztak. Deris csupán sejtette, hogy Iddar olyan rendszert keres, amivel a földi démon nyomára akadhat meg egy-egy pompázatos épület előtt, de az Isten szinte minden alkalommal azonnal tovább is indult. Éppen elhagyták a teher lifteket vezérlő rendszer narancsszínű tornyát, amikor megpillantották a sarok mögül előbukkanó démont. A kavargó parázsra emlékeztető lény izzó szemében döbbenet és rémület lángolt fel. – Iddar! – Megvagy az Aniel! Kuncogott a Sienha Isten! – Add meg magad! Úgy sem menekülhetsz! Azt meglátjuk, sziszegte a démon. Azania rettenetesen gyors volt. Zugva suhant tova, de idárral nem vehette fel a versenyt. Deriz komor elégtétellel vette tudomásul, amikor az Isten utolérte, és egyetlen könnyed legyintéssel a közeli fényépület falához vágta a démont. A sok emelet magas toronyház békés zöldje heves villódzásba kezdett, majd hatalmas csattanással kialudt. Közvetlenül mellette egy másik felhőkarcolószerűség vérvörös színbe borult. A bérgyilkosnak kéjes örömöt okozott a földi démon fájdalmas kiáltása. Deris cseppet sem aggódott, hogy a sötétbe borult épülettel együtt leállt a hajtómű kettes számú antianyag szeparátora. Majd a műszakiak megoldják, azért vannak. Iddár elégedetten nevetett a feltápászkodó démon láttán. Azaniel lesúnyta füst és koromfejét, elbődült, támadásba lendült. A sienha döbbenten jött rá, a pokolszolga erősebb, mint gondolta. A roham lendülete elsodorta mindkettőjüket, és szilánkokra zúzva kidöntöttek egy élénk rózsaszín hengeres oszlopot, a másodosztály szónikus zuhanyai leálltak. Talpra ugrottak, és lebegve egymásba kapaszkodva pörögtek a csillaghajósorra sorra, vészüzemmódra kapcsoló rendszerei között. – Pusztúj, az azenél! Üvöltött fel, iddár! Csak utána, te rohadék, hörögte a démon. Körülöttük egyre több és több épület fénye vált riasztó vörös, de a harcot nem lehetett abba hagyni. Az ennél rettegve kuporodott le egy tűzfal tövében. Az izzó fehér kockákból épült fal mögül felhangzott iddár dühöt ordítása. A démon már egy ideje feladta a küzdelmet és menekülőre fogta a dolgot. Akárhogyan is harcolt, Iddar erősebbnek bizonyult nála. Talán, ha közelebb lettek volna a földhöz, ahol sok milliárd ember gonoszsága és a pokol teljes ereje a rendelkezésére áll, esélye lett volna. Persze korán sem lehetett biztos benne, hiszen Iddar egyike volt a rég elfeledett, bukott arkangyaloknak, így elvileg akár Luciferrel is szembeszállhatott volna. A Starhopper fedélzeti számítógépe már egy ideje felfedezte őket, és minden célprogramjával azon igyekezett, hogy megsemmisítse az egyre nagyobb károkat okozó behatolókat. A tündöklő kékben játszó biztonsági protokoll gömbök százai zúdultak rájuk, és pár pillanatig kénytelenek voltak feladni az egymással folytatott küzdelmet. Az Isten testéből elővágódó nyulványok zizegve, zúgva szaggatták darabokra a labdacsokat. Azaniel hamar rádöbbent, hogy a védelmi rendszer egységei kizárólag iddára szórják mérges fényfullánkjaikat, taktikát változtatott. A gyorsan fogyatkozó számú gömbök fedezékében a démon kereket oldott. A csillaghajó mesterséges intelligenciája csapdákat állított, tűzfalakat emelt a saját védelmében. A menekülő démon értetlenül torpant meg az első, hatalmas, semmiben felle ide-oda mozgó platók láttán. A távolban látta a fényváros folytatását, ám odáig csak egyik vízszintes lemezről, a másikra ugorva lehetett átjutni. Sikerült leráznia a iddárt, és már az energiaelosztó rendszerek alacsony épületei között haladt, amikor az arkangyal ismét rátört. Ezúttal csak a véletlennek köszönhette, hogy megmenekült. Az űrhajó M.I.je az utolsó pillanatban emelte a védelmet adó tűzfalat iddár elé, ám a fénykockákon megjelenő repedésekből tisztán látszott, a blokád már nem bírja sokáig. Azani el futásnak erett. Meg kell találnom a terminált, ahol beléptem, kik kell keverednem innen, zakatolt agyában a gondolat. A földön egyszerű dolga lett volna, hiszen bárhol elhagyhatta volna a rendszert. Démon lelke akármelyik pokoli átjárót használva a pillanatok alatt visszatér az éppen aktuális testbe, akár ezer és ezer mérföldnyi távolságból is. A sztár Hopper fedélzetén azonban nem voltak ilyen átjárók, és azanél egy cseppet sem vágyott rá, hogy az emberi test viszonylagos védelmen nélkül véletlenül belefusson a fedélzeten kószáló iddarba. Mögötte elektronikus sikoljjal omlott össze a tűzfal. A bukott angyal őrjöngő düvel vetette magát a földi démon után. Tűz kígyóványúló tekergő alakja törte-zúzta a közelében álló épületeket. Vörös fényben fürdő romok jelezték Iddár útját. Azenél, barra! A démon gondolkodás nélkül követte a suttogó hang tanácsát. Alacsony, alig egy emeletnyi magas geometriai alakzatok között rohant, és mintha Iddár tombolása elhalkult volna mögötte. A második forma fala hirtelen életre kelt. Azaniál meghökkentem pislogott a képsorokra. Látta, mint nágyja a riadó fények villódzásában az ő eszméletlen testét vonzója a liftek felé. Belzebú szarvára! Mi a fene történt? Hüledezett egy sort, majd rádöbbent, hogy semmi értelme a kabinjuk termináját keresgélnie. Sem a teste, sem a lány nincs már ott. Egy pillanatra elfogta valami roppant furcsa érzés. Talán meghatottság, hogy a lány igyekszik őt megmenteni. Igaz csupán az emberi porhüvejét, de akkor is. Vissza kell térnem a testembe! De hogyan szóljak ennek a kis fruskának teremtsen fizikai kapcsolatot? Iddár a nyomára bukkant. Egy közeli gigantikus felhőkarcoló oldalá ból robbant elő az Isten. Az épület élénksárga színe azonnal vörösre változott, majd megrogyott, és maga alá temetve a dühöngve csörtető Iddárt összeomlott. Azania rémülten felnyögött. A romba dőlő torony az antianyagreaktor reaktor fő áramköreit vezérelte, anélkül pedig a segédrendszerek csupán percekig képesek kompenzálni a sérülést. Tekintete ismét a képernyőre tévedt. A lány elérte a liftet és az ájulással küzdve megérintette a hívó ikont. Nádja idegesen rágta a szája szélét és hol a kabin ajtajára, hol az eszméletlen férfira pislogott. A démonalca hullasápatra sápatra változott, de a végtagjain átfutó remegések jelezték, a sötét teremtmény még nem hagyta el James Fogg testét. Legalábbis a lánya remélte, máskülönben őt egyedül hamar elcsípik a biztonságiak. A bejárat mellé rögzített belső kommunikátor képernyőn folyamatosan villogott: biztonsági ellenőrzés maradjanak a kabinjakban, készüljenek fel a kijelölt biztonsági személyzet látogatására. Nagyon úgy tűnt, nem egyszerű próba jellegű ellenőrzés volt folyamatban, hanem igazi hajtó vadászat kezdődött utánuk. – James, James, térj magadhoz! – rázta meg az ülésből lassan lecsúszó férfi vállátnádja. – A francba veled! Mennünk kell, hallod? – uralkodott el lassan a pánik a fiatal nőn. A kabin belső világítása egy pillanatra kialudt, majd gyengébb fényerővel ugyan, de ismét bekapcsolt. A folyosóról ideges kiáltozás, lábdobogás dobogás szűrődött be. Maradjanak a kabinjaikban hallják, a szentség maguknak, hangzott fel odakintről egy érces férfi hang, majd a következő pillanatban az ajtó halkan férre félrehúzódott. Megtermet szürke fehér egyenruhás biztonsági ember nyomult be a kabinba. Gyanakó tekintettel végigmérte a földön heverő férfit és a mellette térdelő nágyját. A lány szóra nyitotta a száját, de az őr hamar rájött, kikre akadt. hamarabb, hogy nágyja eljátszhatta volna a segítségre szoruló gyenge nőt, aki a párja életéért aggódik. A biztonsági őr előkapta a pisztolyát, és rájuk szegezte. – Nem mozduljanak! – recsent a párosra, majd balcsuklóját rajta a kommunikátor pántal közelebb emelte az ajkához. – Központ! – Itt Jörgens, a harmados! A férfi nem tudta befejezni a mondatot. A padló megremegett alattuk, a mennyezetvilágítás kialudt. Helyét átvette a gyenge vészhelyzetvilágítás, és a vörösen sárgán villódzó fény. Még az emelkedő süllyedő szirina bömbölésén túl is tisztán hallatszottak a megrémült utasok sikoltásai, kiáltásai. A vészrendszer automatikusan aktiválta a kabinajtókat, az emberek kiözönlöttek a folyosóra. Sam, yes, George, mi történik? Marla, Marla, hozz Janiszt, fogd a kezét! Nem látták Jacobot? Nem látta valaki a férjemet. Az eluralkodó káosz hallatán az őr elbizonytalanodva a hangzavar felépislogott. Elkáromkodta magát, majd úgy döntött a fenébe a két potyautassal. Kettes szintű esetén sokkal több forog kockán, mint pár nem fizető alak. Az egyeruhás a tokjával lökte a fegyverét, majd kiugrott a folyosóra. Nyugalom, semmi pánik! Csendben, rendben, induljanak el a kijelölt biztonsági zóna felé! Kövessék a holó nyilakat! Ne lögdösödjenek, mindenkinek jut hely! kiáltotta el magát, majd a még mindig eszméletlen férfi mellett érdelő lányra villant a szeme. Maguk meg itt maradnak szépen, amíg el nem hárul a veszély? Nem hagyhat itt minket, ugrott talpra nádja, de elkésett. Az ajtó zúgva becsapódott, és a szerkezet hangos kattanása jelezte, az őr a saját kódját használva felülírta a kabinokat nyitva tartó rendszert, bezárta őket. A lány teli tüdőből sikítva döngette az ajtót. Engedjen ki, hallja, hé, valaki! A vastag műanyaglap túloldaláról azonban nem érkezett válasz. Lassan az utolsó emberi hangok is elhaltak, ahogy az utasok elvonultak a szint legtávolabbi végében kialakított vészhelyzet zónába. Senki sem maradt a közelben, aki meghalhatta volna nágya dörömbölését. Gondolkozz! Ne es pánikba! Igyekezett megnyugtatni magát a lány. Voltál már rosszabb helyzetben is. Ez utóbbi megjegyzés legfeljebb csak önállítás volt, ha csak az az eset nem számított, amikor egy Ryan Rapszolga kereskedő elkapta és bezárta. Az ember csempész tele nyomta a parányi pincehelyiséget halucinogén gázzal, majd magára hagyta nágyját. Annyira megbízott a gázban, hogy még őrt sem hagyott hátra. A lány Kábán vihogva támajgott egyik faltól a másikig, ám egyszer csak, mint aki delíriumból ébred, kitisztult a feje. Soha nem tartotta magát műszaki zsenének, de az ajtózáró elektronikához lépett. A zsíros bödön ráen nem tartozhatott faja okosabb részéhez, mert pár ősöreg, még kis feszültségű elektromos vezeték átkötésével sikerült feloldania az ajtó zárparancsát. Kis lisszolt, és hogy egy teremtett lelket sem látott a nyírkos pincefalak között, eszeveszett vágtában kettesével véve a lépcsőfokokat rohant, ahogy csak bírt. Egy kapinajtó sem lehet nehezebb ügy, elvégre nem a föld aranykészletét védi, gondolta. Remegő kézzel pattintotta fel a vezérlőpanel burkoló lapját. A színes optikai kábelek és kristályok láttán kisé elbizonytalanodott, majd találomra kihúzott egyet a foglalatából. Semmi. Kipróbált egy másikat. Semmi. Már a harmadikhoz nyúlt volna, amikor a riadó szirénájához közömbös géphang csatlakozott. Figyelem! A keringető rendszer meghibásodott széndiokszid regulátorok üzemképtelenek. Minden utas azonnal hagyja el a kabinját. Kövessék a személyzet utasításait, figyelem, a keringető rendszer megkívásodott. Hát ez rohadt jó, mordult felnádja. Mennék én, de be vagyok zárva, segfej. Egyre kétségbe esett ebben próbálkozott a kábelek és kristályok szétkötésével, de az ajtó megmakacsolta magát. A levegő egyre folytóbbá vált, és a lány azon kapta magát, hogy enyhe szédülés, fejfájás fogja el. Elfogy az oxigén, itt fulladok meg. Sikított fel benne újult erővel a pánik. Habár tudta, hogy az elektromotort nem győzheti le, de kétségbeesésében minden erejét összeszedve nekifeszült az ajtónak és tolni kezdte. Kis hiány orra esett, amikor a műanyag lap könnyedén félresiklott az útjából. Nagya Kurtán felnevetett, hogy én mekkora marha vagyok? Hát persze! A létfenntartó rendszer leállásakor a számítógép tuti kikapcsolt minden ajtózárat, hogy a sok pancser menekülni tudjon. Akárki programozta is rendszert, áldom a nevét hikukucskált a kabimból. A vágyat vészvilágításban és villódzó riadófényekben fürdő kihalt folyosó IS több benyomást keltett, mint egy halom fegyveres martalót szegezte volna rá a plazmavetőjét. Odalépett a padlón heverő démonhoz és a hóna alá nyúlt. Nagyot nyögve félig felemelte és húzni kezdte az eszméletlen testet. Ha az eszére hallgat, magára hagyja és menekül, de képtelen volt megtenni. Fújtatva rángatta maga tehetetlen testet, és csak remélte, hogy a liftek még működnek. – Hazám, te butaliba, de hová mész? – tette fel magának a kérdést. – Akárhova, ahol nem fenyeget a megfulladás veszélye. Alig ötven méternyi távolságot kellett megtenni, de a test minden lépésnél egyre nehezebbnek tűnt. Zihálva ért el a felvonót, homlokán, hátán már patakokban folyt az izzadság. Csabzott haja a szemébe lógott. A rohamosan csökkenő oxigén szintől szédült, rettenetes fejfájás gyötörte, és a gyomra egymás után vetette a bukfenceket. Csak el ne ájuljak, gondolatban. A fenébe, ha tényleg valami angyal bújt belém, most hol a büdös francban van? Hallod te, kis tollas izé, hol vagy? Miért nem segítesz? Néma segélykérésére nem érkezett válasz. A felvonó konzolja barátságos zöld fénynel fogadta, és ez reményjel töltötte el. Valkézzel a falnak támaszkodva, görnyedve rácsapott a hívó ikonra. A felvillanó szöveg láttán azonban elképet. Tedd a kezem a kezelőképernyőre! Gyorsan! Csupán egy pillanatig habozott, kétségesen volt felőle, hogy a furcsa üzenet a démontól származik. "Ügyel bajjal megragadta a férfi karját, és a lift alig tenyérnyi érintőlapjához nyomta. A férfi teste megrászkódott, ívben megfeszült, majd hatalmas hörgő sóhajjal felült. Kába tekintetű szeme dobbanásnyi ideig vörösen izzott, majd a fény kialudt, és ismét emberi írisz villant a lányra. El kell tűnnünk, iddár, a nyomunkban van. Neked is szép jó reggel, démonka, lihegte ágyja. Van itt egy nagyobb is, mint iddár, mutatott a lüktető vészfényekben fürdő folyosóra. Nem érted? A hajónak vége, ugrott talpra idegesen a démon. Talán fél óra és bum! Csillagpor sem marad belőlünk. Zserof, mintha rúgók mozgatnák, úgy pattant fel a riadó hangjára. Pár négyzetméteres szellája energiamezővel védett oldalához ugrott, és kisandított a kezelőpult mögött ücsörgő őrre. Mi történt? Nem a maga dolga! Mordult rá a fegyveresem, a hangjában riadalom bujkált. A sienha tiszt nem volt járatos az emberi mimika jeleiben, de a férfi arcára kiülő rémületet tisztán felismerte. Engedjen ki. Nem akarok itt meghalni. Nyugi haver, nem lesz semmi gond. Majd a srácok megjavítják, ami elromlott. Magának meg úgyis mindegy. Ahogy hallottam, hamarosan beteszik a régi kettes mentőkabinba, és bum! Imitált robbanást a férfi. Véletlen balesetek mindig adódnak, ugye? Különösen, ha egy kicsit előtte bepiszkálnak az üzemanyagrendszerbe. Szóval én a maga ében nem aggódnék az ürhajó miatt. Az őr szavainak ellent mondott a hirtelen kialvó világítás. A fémfalak fémes nyögéssel megrázkódtak. Jerov megtántorodott, és önkéntelenül is kapaszkodó után rándult a keze. Meghökkenve jött rá, hogy a zárkája energiamezője kikapcsolt. Szabad az út. Mire a megdöbbent őr megmoccanhatott volna, a Sienha egyetlen hatalmas ugrással mellette termett. A férfi az oldalfegyvere után nyúlt, de Jerov gyorsabb volt. Hatalmas ütést mért az egyeruhás fejére, és a következő pillanatban már a földön nyögő férfira szegezte a megszerzett energiapisztolyt. Én most elmegyek, maga pedig elszámol százig. Ha megpróbál követni, lelövöm. Világos? Mi, mint a nap, motyogta az őr. Figyelem, minden utas és személyzet azonnal a mentőkabinokhoz. Ez nem gyakorlat. Ismétlem, minden utas és személyzet azonnal a mentőkabinokhoz. Ez nem gyakorlat. Vágta ketté a szokatlan párbeszédet az interkomból áradó géphang. Ember és Sienha sápattan összenézett. Zserofa karját nyújtotta a padlon kuporgó őrnek, és sóhajtásnyi idő múlva már együtt ügettek a fogdarészleg folyosóján. Körülöttük többé-kevésbé rendezetten emberek rohantak a kijelölt mentőkabinjaik felé, senki sem törődött a tisztel. Merre? torpant meg az alparancsnok egy kereszteződésben. Az én kapszulám a kettesen van, de a magának nincs helye a személyzeti egységekben, rázta meg a fejét a biztonsági ember. Ha itt balra fordul, száz lépésnyire talál egy ajtót, azon túl már az utas részleg van, ott meg csak kövesse a jelzéseket. A Sienhák kurtán biccentett és futó lépésben a jelzett irányba indult. A férfi nem hazudott. Az ajtón átjutva egyértelmű futófények jelezték a falakon, merre találja a mentőkapszulákat. Végig robbogott a kihalt folyosón, csizmája csattant, döngött a fémjárólapon. Azonban alig fordult be a sarkon, jókora dühös tömegbe keveredett. A legalább 60-70 fős csoport előtt egy ideges tekintetű fedélzeti alkalmazott igyekezett megnyugtatni a felindult embereket. Csak egy kis műszaki probléma, kérem, pár pillanat is kinyitjuk az ajtót. A jó kurva anyátokat! Ordított fel valaki. rohat első osztályos köcsögöket mentitek, mi meg meg, mi? Nem, szó sincs ilyesmiről. Minden osztálynak megvan a maga mentő szekciója, és rohagy meg! A lincs hangulat a pillanatról pillanatra fokozódó pánikkal együtt nőtt. – Menjünk fel a másodosztályra! – ágált egy nagyszakálú fickó. – Ott tuti átengednek minket, vagy ha nem? Tucatnyi férfi, nő, családok hallgattak az okosnak tűnő tanácsra. Elfordultak a rémülten rogyadozó alkalmazottól, és kis hián magukkal sodorvak Geroffot a liftek felé rohantak. – Álljanak meg! – kiáltott utánuk a kék egyenruhás fedélzeti ember. – Értsék meg, hogy ott sem működnek az ajtók! Technikai! – a szerencsétlen ember nem tudta tovább mondani. A földre lögték, és a legközelebb állók acsarogva puszta kézzel próbálták szétfeszíteni az ajtószárnyakat. A Sienha elhátrált és tanástalanul körülnézett. Sejtelmesen volt, a lehet a legközelebbi mentőszekció. Hoppá, a dokk jutott eszébe hirtelen. Emlékezett az útvonorra, amin a hangárból a fogdarészlegbe vezették, valamint arra is, hogy a dogban látott pár kisebb űrsiklót is. Igaz, nem értett a földi űrjárművekhez, de még mindig jobb az űrben lebegve várni a segítséget, mint a csillaghajóval együtt elpusztulni. Bánom is én! Akár egy szervizkapszula is megteszi, ha van benne elég és fűtés. Határozott. Sarkonfordult és eliramodott. Deris is failed. Iddar a jóságos, a sienhák védelmezője, aki évszázadokon át gondoskodott a népéről, a szeme láttára változott át tomboló őrülté. Megértette az Isten vágyát, hogy elkapja a földi démont, de a rombolás, amivel sorra zúzta porrá, tette képtelenni az űrhajó rendszereit, megrémítette. Az Isten anyagtalan testébe zárva tehetetlenül figyelte az értelmetlen pusztítást. Uram, Iddar, mit művelsz? nyögte rekedten. Az Isten egy pillanatra megtorpant. Még látták, amit a fűszerű lény eltűnik egy alacsony épület falánál, és Iddárt ez felbőszítette. Hallgas, mostama, most miatt vesztettem nyomát annak a nyomorútnak! Förmet rá Sienhára. A bérgyilkos megszeppenten elhallgatott, nem mert többet kérdezősködni. Iddár odasúhant, ahol a démon eltűnt, ám akárhogy is próbálta kideríteni, hova szökött előle az Aniel. a rendszer blokkolta a parancsait. Lehetetlen! Nem szegülhetsz ellene a szavamnak, te átkozott M.I.? Add fel, Iddar. Térj vissza a keboszra. A Sienhá Isten a hangirányába perdült. Alaktalan halvány derengés lebbent közelebb hozzá. Te? Mit keresel te itt? Nem győzhetsz, suttogta a tejszerű kötpamacs. Térj haza, békével. Haza? Miféle hazáról beszélsz, Afriel? A börtönemre gondolsz? Nem? Fekarodj az utamból különben! Lángolt fel dar szeme. Nem ölhetsz meg, te is tudod. Mint ahogy te sem engem. Tűnj el, ne avatkozz a dolgomba! Az angyal hallgatott egy sort, formáját folyamatosan változtató alakján átszűrődött a sorra meghibásodó túlterhelt rendszerek vörös fénye. Az egykor tarka villódzásba burkolódzó elektronikus városképet eluralták a riasztó, pokorra emlékeztető narancs-vörös színek. Nézd meg! Mit tettél? A bosszúszomjad elvakított, éppen úgy, mint régen. Még meg lehet menteni az űrhajót, és nem kell értelmetlen módon feláldozni ezernyi ember életét. Nekem te nem parancsolsz, csapott dőlsen az angyal felé, ám szín csápja már csak a levegőt hasította ketté. Afriel eltűnt. Ki volt ez, iddár? Győzte le ijetségét deris a Sienháisten hosszú pillanatokig nem felelt, de a bérgyilkos érezte a belőle áradó dühöt. Nem érdekes, viszont azt hiszem ideje visszatérni a valós világba. Össze kell gyűjtenem minden erőmet, különben ez a csillaghajó sosem jut el a földre. Ami pedig téggel illet, Deris. Kiváló szolga voltál, de mert nem veszem többé hasznodat. A tested megtartom, de rád nincs többé szükségem. Nem értelek. Mit akarsz csinálni? kérdezte halálfélelemmel telve a bérgyilkos. A válasz iszonyatos kín formájában érkezett. Deris vonaglott, üvöltött, és úgy érezte apró darabonként ég hamuvá. Nincs is testem. Hogyan lehetséges? Ám az újabb fájdalom hullám elsöpörte a megdöbbenést. Csupán egyetlen szemvillanásnyi időre sikerült bepillantani a iddár gondolataiba, az Isten nem a testét, hanem a lelkét emészti fel. Deris elszörnyedve jött rá, Iddár a fizikai síkon nem létezhet anyag nélkül. A Jill kristály az Isten börtönede egyben életet adó környezete is volt. De Iddár kitört a rapságból és új élettel teli otthont talált magának, őt, deriszt. Miért? hörögte inlódva. Iddár nem felelt, hűvös majd, hogy nem érdeklődő tekintettel figyelte a bérgyilkos hamuként széteső tudatát, majd megfordult, elindult. A lassan összeomló fényépületek között kiáratot keresett. Mire visszatért a valós világba, Derizből már semmi sem maradt, a Sienha testét egyedül Iddar uralta. Egy pillanatig lehúnt szemmel élvezte az ülés puhaságát, a konzol hűvös érintését az újbegyein, majd nagy levegőt vett, szemhéja felpattant. Enyhe aggodalommal gondolt a ráváró feladatra, és egyáltalán nem örült, hogy egykori fívére Afriel is a képbe került. Minden erőmre szükségem lesz, gondolta. Annyiban egyetértett mennybéli Fivérével, hogy a Starhoppert meg kell menteni, máskülönben nem jut el a földre. Átkozta magát, amiért ostoba módon hagyta, hogy eluralkodjon rajta az indulat. Éppen úgy, mint amire Áfriali is célzott. Oktalan dühének köszönhette, hogy egy egész faj örökre eltűnt az univerzumból. Eleinte hálás volt, hogy csupán bebörtönözték az akkor még neve sincs hold mélyébe, Örült, hogy életben maradt, ám a múló eonok tehetetlen fogságában a haragja újult erőre kapott. Ám ezúttal okosabban csinálta, és a sien hák elfogadták őt istenüknek. Miért is ne tették volna, hiszen a törvényei a javukat szolgálták, legalábbis látszólag. Biztosra vette, hogy egykori angyaltársai szemmel tartják, hát úgy manipulálta az eseményeket, hogy ne adjon okot nekik a beavatkozásra. De az óvatosság ideje lejárt. Tetszik vagy sem, ez már nyílt háború volt. Elfogta a kísértés, hogy a raktérben pihenő tízezer karperecből merítsen erőt, de gyorsan elvetette az ötletet. A drága égszerek nélkül nem lenne képes az uralma alá vonni az embereket, nem tudná Lucifert letaszítani a trónjáról. A kebosszal, pontosabban a kebosi kristályokba zárt önmagával már csak halvány, alig érzékelhető kapcsolatot tudott létesíteni. Remegett, roskadozott az erőfeszítéstől, ahogy minél többet próbált átmenteni önmagából, a fényevek első bányából, az új, élő gazdatestbe. Hirtelen megérzett valamit. Egy gondolatot, szándékot, ami nem a sajátja volt. Másé, Azani elé. Düfogta el Iddárt. Megvagy! Tudom, merre jársz! Megszöktél a keboszról! Megszöktél előlem a kibertérből! De most elkaplak! Megtanulod, hogy velem nem szórakozhat egy ilyen kis nyomorult a Lucifer tapnyalója. Odály termelés vezető csodálkozva kapta fel a fejét a vezérlőteremből beszűrődő zajra. A fiatal bányász páncélos sienha jóformán meg sem várta, hogy félrehúzódjon a mérnök ajtaja, úgy rontott be a parányirodába. No, mi történt? Tűz van? Nem, de nagyon nagy a baj! tartotta a munkás Odály orra alá nyitott tenyerét. A vastag védőkeszt jön a szürke kődarab hevert, az ásvány mélyéből halványvöröses derengés tört elő. A mérnök kimeredt szemmel értetlenül bámulta a lassan lüktetve kialvó fényt, majd a társára pillantott. Mi a fene ez? A dzsill, a odáj, a dzsill. Nem értem. Az egész holdon ez történik, felelte rekedten a bányász. A termelésvezető óvatosan megfogta a halott szürke darabot. Lehetetlen, azt akarod mondani, hogy a kristály szerkezete megváltozik? Magától? Igen, pontosan. Kővé válik. A hatos és hármas csarnokbúr is szóltak, ők is ugyanezt tapasztalják. Iddára, suttogta döbbenten a mérnök. Fejében elszabadult meteoritokként száguldottak a kétségbe esett gondolatok. Az erő, ami a kristályokat újra termelte, elhagyta a keboszt. Hodály nehézkesen visszahuppant a kezelőpultja mögé. Menj! A fiatal sienha szóra nyitotta a száját. Udáj, lenne még valami? Nem érdekel. Egyszerre csak egy rossz hír. Ha csak nem azt akarod mondani, hogy összeroppan a kebusz, hagyd most magamra. A munkás tanástalanul áldogált egy drabig az arcát a tenyerébe temető főmérnök mellett, majd csendben megfordult és kiballagott az irodából. Úgy döntött, jobb ha az elhagyott árna bejáratában heverő kilenc, erősen oszlásnak indult emberi holtestről, majd csak később tesz jelentést. A vezérlőterem operátorai várakozva pislogtak a bányászra. – Na, mi van? – Nem tudom. – vont vállat a bányász. – De szerintem új munka után kell néznünk. Azaniel rövid tanakodás után megérintette a lift első osztályt jelző ikonját. A lány kérdő tekintetére gyors magyarázatba kezdett. Iddár szétcseszte az űrhajó rendszereit. Menekülnünk kell. Az első osztály utasainak több mentőkabin tartanak fent, mint amennyien vannak. Nem kell attól tartanunk, hogy a felélzeten maradunk. Nádja hűn egy sort. Ezt most tudod, vagy csak találgatsz? Tudom, komorodott el a démon arca. Igen, valóban tudta. Ott volt, amikor a titanik elsüllyedt, látta, mint a gazdag pénzes zsákok beszállnak a mentőcsónakokba, amíg a harmadosztály utasait bezárták a fedél közbe, és csak akkor kaptak szabadutat, amikor a társadalom elitjének nevezett urak és hölgyek már biztos távolban ringatóztak. A hajótársaságok azóta fejlődtek, megszűntek, újjak jöttek létre, de a kapzsiságuk nem változott. Spóroltak, amint csak lehetett, és mindezt a kevésbé tehetős utasok óvására. A felvonuló futófényei gyorsan váltották egymást, ám alig villantak párat, a lift hatalmas zökkenéssel megtorpant. Mi a franc? mordul fel Azaniel. Hiába érintette meg ismét az első osztály jelét, a lift megmakacsolta magát. Az utolsó pillanatban fogta vissza magát, hogy démon kézzel nyújjon bele a parancs megtagadó rendszerbe. Attól tartott, a Sienha Isten még mindig a kibertérben lehet. Más sem hiányozna, mint hogy megpiszkálom a vezérlést, iddár meg rajta kap, amit a felvonóval bajlódok. Habozás nélkül az ajtóhoz lépett, és játszi könnyedséggel feltépte a fémlapokat. A lemez csikorogva csendülve hajlott, görbült a démon markában. A lift két emelet között akadt el. Azaniel kurta pillantást vetett mindkettőre, majd a szemmagasságban húzódó padlóra bökött. A felső lesz a jobb, ha jól látom a dokkokhoz vezető személyzeti folyosóra visz minket. Kigyózó testtel felhúzta magát, kibújt a folyosóra, majd visszafordult, hogy segítsen a lánynak. Nágy azonban nem figyeld, döbbenten bámulta a papírként széttépet meggyűrt ajtót. – Te magasságos! – Ne most álmodoz, gyere! – nyújtotta a kezét a lánynak. A rideg fémfalak között hullámzott az evakuáció a hangja. A mennyezeti merevítő gerendákra erősített jelek igazolták a démon szavait, a hangár szintjén jártak. Az egyik oldalfolyosóból szürke overállos, ideges technikus bukkant fel. A páros láttán megtorpant, szóra nyitotta a száját, mintha mondani akart volna valamit, majd némán megrázta a fejét és eliszkolt. Utána ragadta meg Azaniel a társa kezét. Várj, a mentőkabinok nem abban az irányban vannak? vetette meg a lábát a lány. Lehet, de ez a pasas viszont onnan jött. Szerinted, ha jutott volna neki hely a kapszulákban, még itt ő döngene? A lány nem vitatkozott tovább, ám amikor a férfi szó nélkül a vállára kapta a Tegyél le! Mi csinálsz? Gyorsabb lesz így, morogta Azaniel. A démon ember feletti sebességgel száguldott. Pillanatok alatt utolérték a technikust, a tovazúgó Azaniel szele leverte lábáról a férfit. Segítenünk kellene neki, ny Amint lesz egy szabad percem, megadom neki a lelki nyavaják segélyhívószámát. Az Aniel közelettére az amúgy robbanás robbanásbiztos ajtók természetellenesen gyorsan, döngve húzódtak félre az útjukból. A folyosó világítása az utolsókat rúgta. Nádja ronybabaként lógott a férfi vállán, és moccanni sem mert. Érezte, hogy rettenetes erő tartja a testét, ám szokatlan módon biztonsággal töltötte el a tudat, hogy egy démon vigyáz rá. Ugyanakkor sejtette, ha túléli a villodzó riadófényekkel kísért sziréna és a kihalt folyóson történő száguldás, még vissza fog térni a rémálmaiban. A hangárba vezető utolsó, majd két ember magas ajtó szinte ki robbant a keretéből, amikor már csupán pár lépésnyire jártak tőle. Azeniel berohant a csarnokba, majd csalódott kiáltással megtorpant. A dogban csupán néhány jókora konténer és az ütött kopott rakodógépek robotok sora várt rájuk. Megelőzték őket. A felszín és a fedélzet között utasokat szállító kompok mind eltűntek. A rohat életbe! tette le a lányt Azaniel. Keserő pillantással fordult körbe, tekintetével bármilyen űrjármű utánkutatott, amivel elhagyhatják a pusztulásra ítélt csillaghajót. Nézd! Ki az ott! ragadta meg Nádja a férfi karját. A kísértetésen villózó riadófényekben karcsú, magas alak közeledett feléjük. Hosszú sörénye, vörös szeme láttan a démont elfogta a gyanakvás, majd amikor közelebb ért, rémülten megtántorodott. – Lám, lám! Ismét találkozunk! – húzódott gonosz vigyorra a Sienhá ajka. – Ezúttal nem menekülsz a haragom elől! Nádja óvatosan hátrébb húzódott, tekintetével már a menekülési útvonal után kutatott, amikor a Sienhá elbődült. – Meghalsz, démon! – a lány földbegyökerezett lábbal bámulta az izzó lávává váló alakot. Szinte észre sem vette, mint a társa is felveszi a pokolbéli gomolygó fekete füstre emlékeztető alakját, és lassan vonakodva elindult a lángisten felé. Semmi szükség rá, hogy egymást marjuk! zendült fel a démor mély hangja, csak mindketten elpusztulunk! Én azt mondom, halasszuk el a harcot, amikor már. gyáva! köpte oda Iddar az ellenfelének megvetően. A két nem evilági lény egymásra rontott. Rubin vörös láng tenger harcolt koronfekete füstel. füsttel. A küzdőfelek humanoid alakja csupán pillanatokra vált láthatóvá. Nádja meg igézetten bámulta a halálos keringőt. A látványa, hogy Iddáris Azaniel igyekezett egymás fölébe kerekedni, eszébe juttatott egy régi katasztrófa filmet, amiben kitört valami szupervulkán, és a levegő hamuval, felfröccsenő olvat kőzettel telt meg. Merevítő oszlopok görbültek meg acélsóhajjal, és fémpadló olvadt, ahol a harc dúlt. Morgás üvöltés rázta a csarnok falait. Egy közelben leparkolt rakodógép darabokra robbant, és a törmelék repeszekként sivítva csapódott a falaknak. A lány izmai megdermedtek, csak bámulta a felé szágódó robotkar. Annyi ideje maradt csupán, hogy becsukja a szemét a rárontó biztos halál előtt. A következő pillanatban erős lökést érzett, feje a padlón koppant. Csodálkozva jött rá, hogy a hátán fekszik és még él. Nem érzett fájdalmat, csupán a tarkója sajkott egy kicsit. Ne félj! Nem esik bántódásod! A kaotikus gondolataik közül előkúszó hang egy csapásra elmulasztotta a félelmét. Nem kellett sokat törni a fejét, rájött ki szólt hozzá. Te... te vagy az az angyal, aki bennem volt, suttogta Kábán. Igen és még mindig veled vagyok. Vigyázok rád, nem engedem, hogy bármi bajod essék. A lány felült, pillantása az egymásba kapaszkodó alakokon pihent. Segíts a démonnak! Megvan hozzá az erőd? Igen, de mégsem tehetem. Nem támadhatok rá iddárra, suttogta Afriel szomorkásan. Miért? Mert ő és én egy fényben születtünk. Nem harcolhatok a saját fajtám ellen. Akkor Mégis, mire vagy jó? grult méregbe a lány. Takarodj belőlem, te! Ha elhagylak, visszatérsz a pokolba. Biztosan ezt szeretnéd? Csak szólj, ha ez a kívánságod. Nem szegülhetek ellen az akaratodnak. Nagyja nem felelt. Tehetetlenül ökölbe szorította a kezét, és figyelte, mint a lávafényben tündöklő alak áthaítja a fekete gomolygásként üvöltő démont a dokkon. Akármennyire is nem tetszett a lánynak, egyre tisztábban látszott, hogy Lucifer csatlósa vesztésre áll. Füstként kavargó alakja egyre lassabban tápászkodott fel, eddigi koronfekete színe már csupán tompa szürke árnyalatban örvény lett. Ha tényleg a jó fiúk csapatában játszol, csinálj valamit, könyörgött nádja. Ne aggódj! A segítség közelebb van, mint gondolnád, halkult el az angyal hangja. Na persze! Erős karok ragadták meg a lányt, és a hóna alá nyúlva talpra rántották. Nádja ilyetten lökte el magát az ismeretlentől, és amikor megperdült, csodálkozva merett a barna egyenruás Sienhára. Maga kicsoda! A sienha türelmetlen torok hangot hallatott, és bár félelemmel teli tekintetét le vette a harcoló felekről, előrántotta az övébe dugott energiapisztolyát. Jarov alparancsnok: Mi folyik itt? Tört elő a kérdés a sienha torkából. A lánya fegyver láttán felvillanyozódott. Adja ide, gyorsan! Dehogy adom! Akkor lőjön maga balfácán, ott, azt az izzó alakot, arra célozzon! Itt dar, nyert nagyot Zserov. Az Isten meghallotta a szót, és a biztonsági tiszt felé fordult. Rubin vörös fénye alább hagyott, és láthatóvá vált Deris alakja. Á, hát te is megjöttél végre! Öld meg a lányt! Parancsolom! Zserov szeme elkeskenyedett, ilyettsége helyét elszántság vette át. Deris, tudhattam volna, hogy ez csak valami trükk. Emelte rá fajtása a fegyverét. Add meg magad, ezennel, gyilkosságvágyjával letartóztatlak. Ostoba! ordította el magát a bérgyilkos. Tedd, amit mondtam, különben elevenen égetlek színni. Öld meg a lányt! Öld meg a lányt! Minden szóval közelebb lépett a pisztolyt szorongató tiszthez. Jerov csupán egy tized másodpercig habozott, és megnyomta a tűzgombot. A vakító energia sugár telibe találta az acsargodó hát, Deris csodálkozva pillantott le az éget szélű sebre, majd térdre zuhant, és egyetlen hang nélkül elterült a padlón. Egy panelekre zúzott tartó szerkezet romjai közül jajszó csendült. A biztonsági tiszt szorosabra fogta a fegyverét, de nagyja félrelőgte a Sienhá karját. Lenelője maga, idióta! Oda rohant a véresen, kormosan előmászó démonhoz. Azaniel bágyat vigyorral fogadta az őt talpra rángatni igyekvő lány erőfeszítéseit. Megy az egyedül is kis csillag, de kösz a figyelmességet! sziszegte fájdalmasan, majd a földön heverő deriszre esett a pillantása. Ha! Na! Jó vagyok, vagy jó vagyok! Ne örülj annyira magadnak, nem tetetted! Köszönd meg szépen Jerof alparancsnoknak, hogy megmentette a bőrödet. A folyamatosan vonyító szirénát közömbös gép hangvágta ketté. Figyelem! űrhajót elhagyni, ismétlem, űrhajót elhagyni, két perc, huszonöt másodperc, a kritikus energiaszintig. Azeniel a lányra támaszkodva, még mindig pisztolyt markoló Sienhához bicegett. Felnézett a nála majd fél magasabb, idegen, vörös szemébe. Oké, akkor kösz, parancsnok. Majd nágyjához fordult. Most már mehetünk? Nem szeretnék holmi udvariassági körök miatt fűbe harapni. Hová mennénk? nevetett keserűen a lány. Ha nem látnád, egyetlen űrkom sem maradt, két perc alatt még a következő szintre sem jutunk el, nemhogy a legközelebbi mentőkapszulákig. Meg a mennyire tévedsz, vigyorgott a démon. Látod azt a szerviz alagút ajtót? A mögött lapul két mentőegység. Igaz, ősrégiek, de nekünk megfelelnek. Figyelem, űrhajót elhagyni, ismétlem, űrhajót elhagyni, egy perc, 55 másodperc a kritikus energiaszintig. A démont jobban megviselte a harc, mint azt mutatni igyekezett, mert még Jerov segítségére is szükség volt, hogy a jelzett alig másfél méter átmérőjű fedőlemezhez támogassák. Az ajtó nehézkesen mozdult, látszott, hogy talán évek óta nem nyitották ki. Ezzel még nincs vége, még találkozunk. A hátuk mögött felcsattanó dühös kiáltásra egy emberként fordultak meg. Deriz kisé imbolyogva, vérben forgó szemekkel bámulta őket egy darabig, majd elrohant. Iddár egyáltalán nem így tervezte a dolgot. Nem számított Zserov felbukkanására, mint ahogy arra sem, hogy a tiszt kötelességtudata erősebb lesz, mint a hite. Megpróbálta rávenni, hogy ölje meg a földi nőt, és vele együtt Afrielt is. Ő maga nem tehetett semmit, nem támadhatott rá a saját fajtájára. Erre ez az ostoba Zserov nemcsak, hogy ellenszegült a parancsának, de még le is lőtte őt. A sebesülés azonnal végzett volna bárki mással, Iddár azonban szinte rögvest meggyógyította a testet. Szüksége volt még rá. Amíg a földön hevert, őrjöngő dühe, hogy a démont és az angyalt elpusztítsa, alábbhagyott. Túl sok időt vesztegettem el, nem hagyhatom, hogy a saját haragom miatt vallja kudarcot. Meg kell mentenem az űrhajót, és ha sikerül, a földön hős leszek. Márpedig egy hős sokkal könnyebben téríti meg az embereket a hitemre, mint egy egyszerű nagykövet, határozta el. Hallotta a távolodó csosszanó lépteket a beszélgetésfosztányokat, Feltápászkodott, és a Démont támogató alakok után szólt. – Ezzel még nincs vége, még találkozunk. A trió megfordult és felkészült a védekezésre, de Idárt már nem érdekelte, hogy mit tesznek. – Találnom kell egy működő terminált. Rácsatlakozok az MI-re, lefagyasztom az összes pusztító folyamatot. Ha ez nem működne, akkor létrehozok egy időcsapdát. Ha lelassítom az idő folyamatát, Tűnődött, miközben átrohant a csarnokon. A dok végében a mennyezet alatt megpillantotta az üvegfalú vezérlőtermet. Normális esetben a dokmester és a hangtár operátorai ügyködtek a jókora szobányi helyiségben, az irányító központ ülései üresen ásítottak. A konzolokon az összeomló rendszerek őrült fény orgiája tombolt. Iddar levetette magát a központi vezérlőpulthoz, lehunta a szemét, kezét az ikonokra helyezte. Alig sóhajtásnyi idővel később rémülten felhördült. Nem sikerült kapcsolatot létesíteni semmelyik rendszerrel, mintha csak egy ablaktalan, sötét szobába lépett volna. Lehetetlen, valaminek még működnie kell. Mély levegőt vett, majd ismét próbálkozott. Derris pólusain dőlt az izzadság, izmai remektek az erőfeszítéstől, de bármerre is indult volna a roskatak kibertérben, mindenütt falakba ütközött. Feladta a használhatatlannál vált számítógéprendszerrel való küzdelmet és végső próbálkozásként időburkot próbált létrehozni. Ehhez csupán a saját erejére volt szüksége, nem kellett semmiféle technikai eszköz. Hátradőlt az ülésben és bár érezte, hogy az idő áramlása lelassul, de nem eléggé. A robbanásig már csupán egy perc maradt, ezt sikerült kitolnia előbb kettő, majd öt percre, de nem tovább. Zihálva vonaglott a bérgyilkos testében, de akárhogy küzdött, az öt perc lassan, de biztosan csökkenni kezdett. Négy perc, negyvenkét másodperc. Négy perc, harmincegy másodperc. Mi ez? Miféle erő akadályoz? Vágott belé a döbbenet. Nem kellett sokat várni a válaszra. Ad fel, fívérem! Még megmenekülhetsz! Csendült egy kristálytiszta hang. ten nyomorult, alamusi féreg! Nem ölhetsz meg! Lám! Mégis megtaláltad a módját, hogy elpusztíts! Nem kívánom a halálodat! Idár konokhallgatásba merült, és még elkeseredettebben igyekezett megmarkolni az újjai között kihuló időhomok szemeket. Egy perc, tíz másodperc. Nem zárhattok megint börtönbe! Nem! Nem! Ordította Iddár gyűlölettel telten. Öt, négy, három, kettő, egy. A sztárhopper csillaghajó, a földi utas utasszállítóflotta büszkesége vakító, néma villanással vált semmivé. Azeniel vigyorgóan bökött az alacsony, kurtafolyósó falán dudorodó kerek ajtókra. Na, mit mondtam, mire nem jó a démon a háznál? Persze, persze, türelmetlenkedett nádja, miközben a közelebbi mentőkabin ősöreg elektronikus zárjával bíbelődött. Szerencsére a mérnökök nem kombinálták túl a szerkezetet, csupán egy a kart kellett meghúzni, és egy ordítóan piros nyomógombra tenyerelve már is feltárult előttük a kapszula belsejébe vezető keskeny átjáró. Befelé, majd akkor hencegj, ha már a robbanási zónán kívül leszünk! A démon sértődött arccal bekukucskált a kabimba. Ez csak két szemére van tervezve. Bocs, tábornok, de maga a másik szekérrel megy. Intett oda Jerofnak, majd sietve bemászott a mentőegységbe. Nagy futó mosolyt villantott a Sienhára. – Köszönöm. Még lehet, hogy találkozunk? Az alparancsnok bitszentett, aztán odaugrott a másik kabin ajtajához. A manuális zsilip zárja bekattant a lány mögött, és a sziszenő hanggal kísért rászkódás jelezte, a kapszula elhagyta az űrhajót. Jaroff egy pillanatig bámulta a kerek lemezre festett kopottas számot, majd elkeskenyedő szemmel a saját kapszulájára pillantott. – Jaj, ne! – nyögött fel. A neki szánt mentőegység ajtajára jókora egyest pingáltak. A mentőegység, amiben a földinő és társa elhagyták a csillaghajót, a kettes számot viselte. 50 másodperc, a kritikus energiaszintig közölte a vészrendszer. Jaroff legyőzte a döbbenetét, fürgén bekúszott a kapszulába. Kapkodó mozdulatokkal bekötötte magát és remélte, hogy a zárkáját őrző biztonsági ember csak hazudott a kettes mentőkabint illetően. Nádja hunyorogva pislogott, bár a ragyogó napsütésnek nyoma sem volt, és hűvös szél simította meg az arcát, szeme csak lassan alkalmazkodott a fényhez. Orrába bűz, olajos ételek illata hatolt. Valaki neki ment, kis ilyen fellökte. Bocs, kisasszony! A lány meghökkenve fordult a fura, hosszú, kabátos, kalapos fickó után, és egy ismerős arcon állapodott meg a tekintete. Hello, hello! vigyorgott rá a démon. Mi ez a maskara rajtad? Hol vagyunk? Talált ki! mutatott körbe szimpadiasan a férfi. Nádja meghökkenten nézte az ódon felhőkarcolók között futkosó, bűzös, füstöt eregető járműveket, a járdán nyüzsgő igencsak elavult öltözetű járókelőket. A közelben fiatal srác állt a sarkon és teli tüdőből ordított Pánika Wall street -en. Összeomlott a tőzsde! Csak a New York Heraldban ban Exkluzív interjú a legnagyobb bankok elnökeivel! Hol vagyunk? Ismételte nagyot nyelve a lány. A helyes kérdés akár az is lehetne, hogy mikor, nem pedig az, hogy hol, csücsörítette össze az ajkát a démon. Igaz, alapjában véve nem számít sem a tér, sem az idő azoknak, akik már nem élnek. Ne szórakozz velem! Azt akarod mondani, egy meghaltam? Nagyon úgy tűnik, bólintott a férfi. Sajnos túl későn vettem észre, hogy valaki volt olyan kedves és rövidre zárt pár üzemanyagáramkört. Bocs! Te magasságos – Akkor ez most a pokol? – sápadt el nágyja. – Nem. Nem igazán. – ismerte be kelletlenül a démon. – Ez abolyan demilitarizált zóna fent és a lent között, ha érted, mire célzok. Amúgy, ha jól tévedek, 1929-ben járunk New Yorkban. – Kösz, de nem nyugtattál meg. Éppen elég megbirkózni a tudattal, hogy már megint meghaltam. Nem örülök, ha még időutazással is megtoldod a dolgot. Te a kínzom? Ha igen, akkor már is szeretnék panasztenni tenni a főnökeidnél. A férfi megrökönyödve pislogott, majd elvigyorodott. Mondtam már, hogy imádom a stílusodat. Na, de azért ne bízd el magad. Menjünk. Hova? Csak úgy, csétáljunk egyet, oké? Okay? Felelte Azaniel kitérően. A lány első lépések is ilyen balesetben végződött. Az idétlenül magas sarkú cipőben egyensúlyát vesztette, s ha a démon nem kapja el, szégyenszemre orra bukott volna. A fene ebbe a nana! Egy hölgy nem használ trágár szavakat, röhögött fel az aniel. Fog be, különben kapsz egyet emelte fel a kezét Nádja, majd meghökkentve a csuklóján lógó vicces formájuk kis táskára meredt Oké, okay, most már tudom, hogy hazudsz ez a pokol, és kész! belekapaszkodott a férfi felkínált karjába, és óvatos léptekkel, ami inkább totyogásnak tűnhetett a szemlélő számára, elindult a férfi oldalán. Alig haladtak pár métert, jókora fekete autó kanyarodott melléjük. A sofőr ülésből kiugró megtermet alak eléjük perdült. Befelé! Bökött fejével a járműre. A főnökség beszélni akar magukkal? És... ha mi nem akarunk velük beszélni, akkor mi lesz? Feszült meg a démon teste. A szélesvállú öltönyös alak gombolta a zakóját, és csak annyira emelte meg a felsője szárnyát, hogy megpillanthassák a hóna alatti fegyvertokot. Démonok ellen is jó tette hozzá a félreértések elkerülése véget. Á, miért nem ezzel kezdte? Ilyen szíves invitálásnak nem lehet ellenállni. A kocsi lassan döcögve arra szólt a forgalomban. Nádja kíváncsian nézelődött, és nem tudta legyőzni az érzést, hogy minden rendben lesz. A sofőr egy hatalmas üvegtáblás étterem előtt taposott bele a fékbe. Azani elpattant ki először az utasfülkéből, majd előzékenyen a lány felé nyújtotta a kezét. Nádja gyanakodva mérte végig a férfid. Ha nem megyek, kirángatsz? Na tessék, így legyen udvarias a démon, csak segíteni akartam. A bejáratnál átsorgó karót nyelt pingvin kinézetű alkalmazott fogadta őket. Fensőbséges pillantással intett oda két ifjoncot, akik lesegítették a vendégek kabátját, majd viccentett. Már várják önöket, kérem kövessenek! A nehéz bordó függönyökkel díszített ablakokon bágyattan tört át az őszi napfény, de az antik kinézetű terem kristálycsillárjai teljes erővel szórták a fényt. A fehér abrosszal letakart asztalokon csillogtak a poharak, evőeszközök. Alig tucatnyi vendég üldögélt az étteremben halkan beszélgetve, a tányérjuk fölé hajolva. A fő pingvin egy távolabbi asztalhoz vezette őket, ahol hárman vártak rájuk, egy kreolos, bőrű, sötét öltönyös férfi, egy szőke, meghatározhatatlan korú fickó, és egy fiatal, a 20 évei elején járó nő. Nádjának sejtelme sem volt kik lehetnek, de a démon reakciójától nyugtalanság fogta el. Az anél megremegett, hebegve, habogva, nyögött pár érthetetlen szót, majd olyan mozdulatot tett, mint aki összeesni készül a sötét öltönyös figura előtt. Ha most tédre hogy holnaptól a legalsó szinten kap munkát, mondta össze a szemöldökét a kisé latinus kinézetű férfi. Nem, persze, Lucifer, igyekezett Azaniel kihúzni magát, csak ugye a protokoll, Üljönek le, szakította félbe a magyarázkodást a szőke, unalmas barna, öltönyt viselő férfi, miközben rosszalló pillantást vetett a pokol urára. A lány sietve leült. A démon azonban olyan óvatosan tette le magát a székre, mint aki egyből fel is akar pattanni. Szóval maga az izé az, az, az ördög? kérdezte csillogó szemmel nádja. Tudta, hogy félnie kellene, de a kerekképű dél-amerikai bandavezérre emlékeztető férfi láttán nem érzett riadalmat. Nem ilyennek képzeltem. Mutatkozhatok más formában is. Hajolt közelebb fenyegetően Lucifer. Nem ezért vagyunk itt, szólt élesen a szőke férfi. Én Uriel vagyok. – Maga is valami főnök a pokolban? – Uriel arca fájdalmasan megvonaglott. – Nem! Arkangyal vagyok! – Aha! – bólogatott nádja. – Az mi? A szőke férfi kérdő tekintettel a hallgatagon ücsörgő harmadik társukra pillantott. – Biztos vagy benne, hogy ő a legjobb jelölt? A káviát kevergető fiatal nő elpirult, de állta az arkangyal tekintetét. – Igen, biztosra veszem. – Nekem már is szimpatikus! – Vetettek közbe elfojtott vigyorra a Lucifer. Na jó, ebből elég, sóhajtott Uriel, ám nádja leintette. Pillanat! Ki ez a nő? Várjunk csak! Tudom már, ki vagy. Te vagy az én őrangyalom. Igazából fürkész vagyok, nem őrangyal, de igen, így is mondhatjuk. Mosolyodott el Afriel. Fürkész? Nem tűnik túl hangzatos titulusnak. Hallgass már el! Villant rá a lányra azanél dühös tekintete. – Mi ütött beléd? – Nem tudom. – Ismertebe nádja elvörösödve. – Csupán olyan érzésem van, hogy mostantól minden jóra fordul és ettől boldog vagyok. Lucifer megköszörülte a torkát, hogy a pillanatnyi zavart csendet megtörje. – Javaslom, térjünk egyből a lényegre. – Tehát, az iddár esetből tanulva rá kellett jönnünk, hogy jobban szemmel kell tartanunk a nem emberi fajokat. Ennek érdekében kidolgozunk egy rendszert, ami alapján ügynököket helyezünk ki minden intelligens faj lakta bolygóra. Kezdetben azokra a fajokra koncentrálunk, amik már kapcsolatba léptek az emberiséggel, de későbbiekben kiterjesztjük az ellenőrzést. Jól hangzik, de nekünk miközünk van ehhez? kotyogta közben ágyja. Nos, maguk úgy jönnek a képbe, hogy ez egy hosszú távú, közös akció lesz. Vette át a szót Uriel, mármint a pokol, meg az izé menyország között. Hökkent meg Azaniel. Pontosan, hogy tovább mondjam, mivel maguk ketten már szereztek némi gyakorlatot a Sienhával és iddárral kapcsolatban. Némi gyakorlat? Horkant felnádja. Ja, ha azt az apróságot nézzük, hogy kétszer is meghaltam a kis vakációm alatt, szerintem több bizalmat is megszavazhatna nekem. Nem beszélve arról, hogy egy fél idióta démonnal kellett heteket eltöltenem, Luciferből kirobbant a nevetés. Ti aztán megéritek a pénzeteket. Uriel, áldásom a dologra, mehet az első küldetés. Milyen küldetés? kérdezte szinte egyszerre Nádja és Azaniel. Mentek vissza a Kálnorra, és mint állandó jelleggel kihelyezett ügynökök szemmel tartjátok Idart. Pontosabban azt a keveset, ami megmarad belőle a keboszon. Mielőtt kérditek, Iddár nem pusztult el teljesen. A hold mélyén még akad Jill kristály, és ugyan kicsi a valószi hűsége, de még visszatérhet. Hivatalosan a Kálnóri földi nagykövetség alkalmazásában fogtok állni, de persze ez csak fedő sztori. Uram! Lucifer, ne tedd ezt velem! Én nem megyek ezzel a nővel sehova, tiltakozott a démon. Én független... – De bizony, hogy mész! – torkolta le a fanyalgó a pokol ura. – Olyannyira, hogy házas párként fogtok megérkezni. Így legalább egymást is szemmel tudjátok tartani. Hey, – Hé, kapcsolják már a hajtóműveket! – emelte fel a hangját nádja. – Mi lenne, ha előbb megkérdeznének engem is? – Én nem vagyok, se démon, se angyal, szóval nekem ne parancsolgassanak! – Ám legyen! – viccentett Uriel. A mi urunk megadta nektek embereknek a szabad akaratot, hát dönthetsz. Vagy elfogadod a posztorat a kálnoron, vagy a lucifer vendég szeretetét élvezed az örökké valóságig. Ezt nevezi szabad akaratnak? Mint ha azt kérdezdi, hogy leugrom -e egy felhőkarcolól, vagy inkább belevetem magam egy működő vulkánba. Hüledezett a lány. Amúgy meg nem hiszem, hogy én vagyok a legjobb jelölt. Ez a maguk biznisze szóval mi lenne, ha csak hagynák, hogy éljek még vagy száz évet? Megteheted, de akkor a halálod percében a pokol vár rád. Tényleg úgy akarod leélni a frissen visszakapott életedet, hogy tudod, mi vár rád? Dölt hátra a szégben Uriel. És ha elfogadom az ajánlatot, nos abban az esetben a sorsod megfontolás tárgyává válik, hangzott a diplomatikus válasz. Nádja tanástalanul hordozta végig a tekintetét az asztaltársain. Pillantása találkozott Afrielével. Az angyal halvány mosolyjal az ajkán apród viccentett. fogad el, jelezte az apró gesztus. De én nem vagyok angyal. Ember vagyok, tett még egy utolsó gyenge kísérletet, hogy szabaduljon a kutyaszorítóból. Annál jobb. Amúgy nem véletlenül bukkant rád a Manapság már csak néhány emberben él a mennyei fényszikrája. Te egyike vagy a keveseknek. Nem tudom, pillantott nádja démonra, majd Luciferhez fordult. – Mi lesz a büntetésem, ha nem bírom tovább ezt a szájhőst és álmában megfolytom? Hé, azért ennyire neszeres, mert még a végén könnyeket csalsz a szemembe, morgolódott Azaniel. Lucifer és Uriel felvont szemöldökkel egymásra néztek, majd egyszerre tört ki belőlük a nevetés.